Szóval az Efézus 2.11.13-et veszünk. Nagyon érdekes, hogy arról szól, hogy, hogy Pál azt írja az efézusiaknak, hogy, hogy vannak, vannak akik zsidók, vannak akik nem zsidók, de hogy mindenkinek Krisztuson keresztül van csak üdvössége. És így, így amikor készültem itt ide hozzátok, a tanítással, akkor így gondolkoztam azon, hogy, hogy ez most mind szép és jó, de ez kicsit ilyen, ilyen nagyon teológiai lesz, hogy száraz, most akkor hogyan van a zsidósággal, hogy van a kereszténységgel, a fogányok. Tehát, hogy ilyen nagyon történelem, meg ilyen kicsit fura volt, hogy most miért ez az ige jön. És amikor oda, én oda mentem, és láttam hogy mennyiféle emberek vannak, milyen sokféle kulturális, meg vallási közökből teljesen más gondolkozású emberek, akik nem tudják, mit jelent az, örökké örökkévalóság. Jó, azt nekünk is nehéz felfogni, de magát a kifejezésen ismeri. Pont ez az ige, szól, hogy független attól, hogy, hogy milyen, milyen háttérből jövünk, miben nőttünk fel, mit tanultunk gyerekkorunkban, akkor is ugyanaz a Krisztus az, akin, akin keresztül Isten megmutatta a szeretetet, és akin keresztül üdvösségünk lehet. Jóvassuk is el az Efézus 2, 11, 13 ból tehát 11, 2, 11-13-at. Efézus 2, 11-13-ig. Ugye múltkor ott voltunk, hogy, hogy Isten arra teremtett minket újjá, arra, arra szült minket újjá egy Krisztusban. Ez most nagyon szépen hangzott, hogy lehetne ezt érthetőben. Azért kaptunk új Istentől, mert Isten szeretne minket használni. És készített jó cselekedeteket, amiket, amiket szeretni, hogy mi meg, megtegyünk, és amikkel, amikkel róla, róla beszéljünk, a szeretetünkkel, hogy szeretjük a másik embert, hogy jót teszünk vele, még ha bánt is minket. Ezek mind Istent, Istent tudjuk ezzel tükrözni. És utána azt írja rá, hogy a 11-től olvasom, azért emlékezetek meg arról, hogy Títes szerint egykor pogányok voltatok, akiket körülmetéletleneknek neveznek, azok, akiket kézzel betéltek körül hogy ti abban az időben Krisztus nélkül voltatok, Izrael közösségéből kirekesztve, és az ígéret szövetségét idegenek, és reménységetek sem volt, mert Isten nélkül valók voltatok ezen a világon. De úgy indul, hogy, hogy emlékezzetek meg. ez a... Érdekes, hogy úgy kérd, hogy azért emlékezzetek meg. Tehát nem azért kell megemlékezni, hogy, hogy egy, igen, volt egy ilyen is, menjünk tovább, hanem azért kell megemlékezni, mert hogy Isten jó cselekedetek a teremtettünket. És emlékeztek, hogy beszéltünk arról, hogy hogy is, hát én beszéltem, szóval, hogy meghallgattátok, szóval hallottatok arról múltkor, hogy, hogy, hogy ne, nem, gyakran nem mennek ezek a jó cselekedetek. Hogy akarunk jót tenni, de nem tudunk jót tenni. És nagyon fontos, hogy, hogy pont ezért emlékezzünk meg arról, hogy, hogy, Isten, hogy hol voltunk Isten nélkül. És van egy nagyon jó, nagyon, mi nagyon tetszik, egy ilyen emlékezős rész a Bibliában. Ez a Józsué 4-ben van. józsué ének a könyve. Józsué könyve negyedik fejezet. Erre kérdés is megtalálom. Nem fogom felolvasni az egészet, olvassátok majd, nagyon jó történet. Arról szól ugye, hogy jönnek a jön ott egy hatalmas nagy nép, és odaérnek a Jordán folyóhoz, és éppen viszik a, a szövetség ládáját magukkal, a papok a vállukoron, ilyen, ilyen rudakra fűzve, mint a gyalogkintó, ahogy itték, vagy nem is tudom, hogy minek lehetne ezt nevezni még. És, és amikor odérnek a Jordánhoz, akkor Isten azt mondja, hogy, hogy menjetek bele a Jordánba. És, és amikor beleépnek a Jordánba, akkor a Jordának megáll a vize, így, ami volt az elfolyik, a többi az meg ott megáll, és és lábban mennek át. És gyakorlatilag ez a belépő, ez a kapu arra a földre, amit Isten ígért nekik. Azt mondta, hogy a Jordánon túlítalatot a Kánát, azt nektek adom. Ugye nem olyan régen a Józsui levelét tanulmányoztuk, még az Ephésusi levél előtt. És az, az, ugye ezt ott akkor fel is olvastuk, hogy nem, nem veszteget még túl sokat. De azt mondja, ugye, hogy vegyetek a Jordánból köveket, rakjátok össze egy oltárra, és emlékezzetek meg, amikor erre az oltára néztek, hogy Isten hogyan hozott ki titeket Egyiptomból, vitt át a pusztasságon, és vitt az ígéret fölgére, amit ő megígért. És... Ö, ö, hatodik versnél van, hatodik hetediket fölolvasom. <kül> Tehát, hogy megyétek ezt az egy, egy követ. Hogy emlékeztető jel legyen, hogy ezt köztetek. Ha majd megkérdezik a fiaitok, hogy mire valók ez nektek ezek a kövek, mondjátok meg nekik, hogy ketté vált a Jordán víze, az Úr szövetség előtt, amikor átkelt a Jordánon. Ketté vált a Jordán víze, és ezek a kövek emlékeztető lesznek Izrael fiainak mindörökre. Nem tudom, hogy megvannak-e még ezek a kövek, de az igaz hogy mindörökre, úgyhogy valószínűleg vannak, vagy vigyáznak rájuk. Nagyon fontos, hogy emlékezzünk, amikor Isten átvisz minket életszakaszokon, nehézségek. ezeket megérezzük, ezek nem olyanok, hogy van egy rossz napom, hanem amikor, amikor vannak ilyen nagyon akár nehéz, akár nagyon, nagyon magasságokban járó szuper időszakaink, akkor ezekre emlékezzünk, hogy Isten mikből hozott ki és mikből vit föl minket. Legyenek ilyen, ilyen emlékező kőrakások az életünkben. És itt is pár az Efézusi Levélben egy ilyen súly dologról beszél, hogy meg arról, hogy mi volt az első kőrakásatok előtt. Emlékezzetek meg arról, majd a 13. versben olvassuk, hogy, hogy, hogy Krisztusban közel hettünk Istenhez, itt raktuk le ezeket a köveket Emlékezetképpen, mint ilyen. Útjelzők, vagy ilyen, ilyen Facebookon szoktak lenni, hogy ilyen, ilyen élet, életben fontos eseményeknek ilyen pont, hogy akkor összeházasodtál, vagy barátja lettél az XY-nak. Ez is biztos nagyon fontos. Fontos, hogy emlékezzünk. Egyrészt azért, mert Istennek az erét meg tudja mutatni, hogy, hogy miken vitt át minket, másrészt azért is emlékezzünk, mert mert lehet, hogy, hogy másokra ö, azt mondanám, hogy hát deróta vagy, hát nem viselkedjél ebbe az állapotodban, meg miért így teszed. És emlékezünk vissza, hogy mi hogy tettünk, amikor bűnösek voltunk. Tehát, hogy ez kicsit egy alázatra is kell indítani minket arról, hogy, hogy igen, én is jártam abba a cipőbe, és semmi jogom nincs arra, hogy én a másik embert most itt lenézzem azért, mert ő, ő rosszul cselekszik. Mert én is cselekedtem rosszul, úgyhogy fontos az emlékezés. Nézzük is meg, hogy mire. Ugye emlékezetek meg arról, hogy ti test szerint egykor pogányok voltatok, akiket körülmetéletleneknek neveznek azok, akiket kézzel metéltek körül. Ugye itt arról szól, hogy a körülmetéltek azok a zsidók. Ugye Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy annak a szövetsége jelek, tehát szövetséget kötök veled, és ennek jeleként te vág le az előbőrödet, ez a figyma rész. Ezt nem sikerült angolból ilyen jól elmondanom, úgyhogy kicsit belesültem, nem baj. Szóval, hogy, hogy levágják az előbört, és onnantól ezzel a generáció generációra ezt teszik. Ez egy jelzés. Olyan, mintha egy tetoválást raknának magukra, csak nem tetoválás, hanem egy, egy vágás. És, és ez Isten szövetségének a jel. És azt olvassuk, hogy azok, akiknek rajta van ez a jel, ők azt mondják rátok, írja ezt az efizusiaknak, akiknek nincs rajta ez a jel, ugye a, pogányok, a nem zsidó. zsidók, hogy, hogy ti kívül voltatok Istennek így a, a királyságán. Mert mindjárt kitérünk, és mindjárt mondom, hogy ez miért miért fontos. Ti abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael közösségéből kirekesztve, és az ígéret szövetségétől idegenek, és reménységetek sem volt, mert Isten nélkül valók voltatok ezen a világon. Ugye azt avassuk, hogy... Pillanat, mindjárt megkeresem. Ugye a 11-ben azt lássuk, hogy test szerint pogányok voltak. Tehát, hogy nem csak lélekben voltak pogányok, voltunk pogányok, hanem testben is. Tehát a cselekedeteink is olyanok voltak, amik nem Istenről szóltak, nem Istenből táplálkoztak, nem miatta voltak. Hanem, hanem így önös érdekekből, vagy másnak az érdekéből. De nem egy Istenből fakadó dolog volt. És ugye ez nagyon érdekes, hogy... hogy, hogy hogy ilyenek voltunk, tehát egy múltidőről beszél. És a 16. versben azt olvassuk, ugye, hogy, hogy Krisztusban közelieké lettünk, Isten közel vonzott magához. És, és ugye itt egy múltidőről beszél, és ez a múltidő a, úgymond a bűnös állapotunk, amikor nem csak az, hogy bűnt követtünk el, hanem, hanem, hanem úgy, úgy elejétől végéig bűnösek voltunk. Voltak jó családkartateink, hát de összességében bűnösek voltunk. és Nehéz a bűnhöz hozzáállni, mert a bűn jó általában, <gül> legalábbis akkor ott éppen jó, mert mondjuk jól érzem magam tőle, valamilyen kielégülést okoz, megnyugszom tőle, mert mondjuk pofán vertem valakit. Például ez nagyon megnyugtató tud lenni, mert leereszti az ember a feszültséget. És Szóval igen, akkor ezek szerint ti is így gondoljátok. De nagyon fontos az, hogy hogyan állunk hozzá a bűnhöz. És emlékezzetek vissza arra, hogy mi volt, milyen hogy mit csináltatok, milyen volt az életetek, miatt megismertétek Istent, vagy milyen most az életetek, amíg nem ismeritek Istent. És, és gondol, gondolkozatok el ezekről a dolgokról. Bűnek tartjátok a bűnt, ami rossz, az rossz, a nevén nevezed a dolgokat. Mert hogy, hogy nehéz így azt mondani, például most jöttem, és volt egy 140-en jöttem az autópályán, ami ugye közlekedési szabályoknak a, a megszegése, és akkor azt már sietek! A bocsánat. De nem, ez egy bűn. És persze továbbra is mentem, úgyhogy ebből is látszik, hogy a kutya vagyok, de hogy, hogy, hogy így a bűnt azt az, az, az komolyan kell venni, és nevén kell nevezni. És, és a, a bűnnek fontos, hogy felismerjük, megvalljuk Istennek, mondjuk, hogy Istenem igen, én ezt, ezt ellenet vétettem, és el is hagyjuk. Úgyhogy ezért is emlékezzünk vissza a bűnös állapotunkra, meg, a, meg arra, amikor egy bűnt követtünk el, gondolkozzunk, hogy nem akarjuk a szőnyeg alá És ne azért, hogy rosszul érezzük magunkat, tévedés, ne hanem azért, hogy legyen, egy, legyen nevén nevezve, és legyen egy tudatos, tudatos hozzáállásunk Istenhez, meg a bűnhöz, meg magunkhoz. Ne csak úgy sodródjunk a vasárnaptól vasárnapig a tanításokban, meg reggeli állítatoktól, reggeli állítatokig a, a Bibliából, ja, igen, olvastam Bibliát, most akkor jó lesz a napom, mert, mert olvastam Bibliát, vagy mit azt nem tudom, de olvastam Bibliát, vagy rámosodottam a boltba, a boltosra, és akkor most jó napom. Szóval ne ezek határozzák meg az életőket, hanem legyen egy tudatosság, emlékezzünk meg arról, hogy mi volt, emlékezzünk meg arról, hogy Isten mit tett, és legyünk, legyünk tudatossak. És miért kell ezt csinálni? Egyik kedvenc versem a Bibliából. Kérde beszélek, 26-11. beszélek, 26, -11. 26 -11. Nagyon szeretem. Te én akkor mindig előbb úgy bújj belőlem, a huncó kisgyerek, amikor ezt olvasom. Kubor ebet ja, nem ez elértem 26. 10. Jó, azt elírtam. Nem kóbor ebről van szó, de ebről van szó. 26, 11. Példabeszélek 26. Igen, jó, jó, csak a számokat nem ismerem. Amint az ember visszatér a maga okádására, úgy ismétli meg a bolond is bolondságát. Tehát, hogy a kutya megeszi a hányását, úgy megy vissza az ember is a saját hülyeségébe. Úgyhogy azért kell elmékedni ezekkel, és azért kell tudatosak legyünk, hogy ne csináljunk hülyeségeket. Ilyen egyszerű. Ha az ember valamibe nagyon megüti a bokáját, akkor azt úgy jó-nagyig be tudja kerülni. Mit tudom, én egy-két sörrel többet iszik meg, és utána borzasztóan nézi magát két napig. Akkor onnantok ezzel nem, hogy egy-két sörrel többet, hanem egy-két sörrel kevesebbet fogni, hogy egyáltalán nem is jó hozzá a sörhöz, már hogy neki rossz emlék volt. De nem minden bűnnel vagyunk így. Hogy, hogy, hogy így könnyű elkerülni, mert hogy olyan látványos volt, meg annyira rosszul annyira jártam benne. Legyünk tudatosak azért, hogy ne csináljunk Gondoljatok a kutyára és a hányására. Vicces, de tényleg. És ugye mi jó cselekedetekre lettünk teremtve, ezért tudjuk azt, hogy, hogy Isten miből formált minket, és hogy, hogy honnan jöttünk. És így lesz meg azaz, az a. a a felszabadító érzése a megváltásnak az életünkbe, hogy, hogy igen, most látom, hogy Isten hová hozott, hogy Isten mit adott, Isten mennyire szeret engem. Ha nem tudjuk azt, hogy honnan jöttünk, akkor csak hát van egy jó állapotom, legalábbis azt mondják, hogy ez jó, én nem úgy érzem néha, mert lehetne jobb, de úgy nem rossz tulajdonképpen, és akkor ebből lehet egy ilyen bizonytalan, bizonytalan ö, Isten követésünk. Legyünk tudatosak, nézzük meg, hogy honán, honnan jöttük, hol vagyunk most, és hogy Isten mi az, amiket még ígért nekünk. Ezekről is lesz szó. Nagyon jó dolgokat ígért Isten, és itt elolvassuk, hogy miért lesznek ezek a jó dolgok a miénk, Úgyhogy maradjatok velünk a reklám után is. 13. vers. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közelieké lettetek a Krisztus vére által. Még egyszer olvassam, most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közeliek lettetek a Krisztus vére által. Ugye mihez képes voltunk közeliek, meg távoliek, mert az ilyen jó, hogy közel, meg távol. Úgy távol érzem magamat hogy hogy közel érzek valakit magamhoz, de mégis azért legyünk tudatosak, most beszéltünk hogyha nézzük meg, hogy mihez képest vagyunk tudatosak. Ha megnézitek a 12. versből, ugye a verset, akkor olyanokról beszél, hogy... Krisztus nélkül valók voltunk, kirekeztettek Izrael közösségből, ígéret szövetségétől idegenek, reménytelenek, Isten nélkül valók voltunk. Ilyen, csupa ilyen negatív dologról van szó. És Azt olvasjuk a 13. versben, hogy Jézuson, Jézus miatt, Jézuson keresztül, ezt mindjárt megnézzük, hogy ez mit jelent az, hogy Jézuson keresztül, a távoliakból közeliek lettünk. Tehát a kirekeztetből lettünk befogadottak. Isten ellenségeiből Isten szövetségesei lettünk. Reménytelenekből reményteljesek, és Isten nélkülekből nem csak Istent ismerők, hanem Isten fiai is lettünk. Ott egy eléggé komoly ugrás van, hogy az Isten nem ismerőkből nem Isten barátai lettek, meg Istenet ismerők, hanem a fiaivá fogadott minket, és örökös társak vagyunk Krisztusban. Ilyen. Isten ebbe is így adott még egy kanállal, hogy na, ne csak a minimum tessék, itt van még minden, amit tudok. Mert Isten nagyon-nagyon-nagyon nagyon gazdag, emlékezetek. ez visszatérő lesz, tanítások végéig. Uh, és azt olvassuk ugye, hogy, hogy Krisztus vére által, Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel a Krisztus vére által. Itt az eredeti uh, görögben azt írja, Krisztus vérében, tehát a vérben, konkrétan a, mert most, tehát nem, nem fizikailag a vérben lettünk, tehát nem kell senkinek attól félni, hogy fogunk áldozni, vagy ilyesmi, hanem Krisztus vérében van a mi megváltásunk. Nem csak az, hogy én elhiszem azt, hogy Krisztus volt, és Krisztus meghalt, hanem elhiszem azt, hogy Krisztus értem halt meg. A Krisztusnak azért folyt a vére, és azért halt meg a kereszten, mert ő engem szeretett, és nekem semmi más lehetőségem nincs hozzá menni, mint azért, hogy elfogadom ezt a, ennek a tényét, hogy, hogy Isten elküldte az ő fiát, aki meghalt, értem, ha egyedül lettem volna és akkor is eljött volna, és meghalt volna, egy ember is csinálta volna ezt az egészet, és hogy ebben emiatt a az áldozat miatt van nekünk, nekünk üdvösségünk. És ugye Krisztusnak, most furán hangzik, de egy vére van. Tehát Krisztus egyszer halt meg, és egy Krisztus volt. Tehát ez is mutatja azt, hogy krisztuson kívül nincs más üdvösség. Nem az van, hogy a, a, a mártírok vérében, tehát a mártírok vérén keresztül, vagy a, az odaadó munka véres verejtékén keresztül, nem ezeket olvassuk, hanem azt olvassuk, hogy, hogy csak Krisztus vérén keresztül van üdvösségünk, senki máson keresztül. És uh, arról beszéltem már ezeknek az embereknek így, uh, így uh, Debrecenben, hogy itt nagyon sokféle közekből érkeznek, nagyon sokféle vallásban nevelkedtek, lehet, hogy gyakoroltak is, gyakorolták is ezt a vallást, lehet, hogy csak belenőttek, vagy így a család vitte ezt, és hogy, hogy, hogy, hogy, uh, hogy próbál. Ha próbálnak a vallások, meg a filozófiák, próbálnak adni egy, egy, ilyen, egy ilyen vérutánzatot, egy ilyen vérpótlékot. Azt mondják, hogy oké, okay, felismerjük, hogy távol vagyunk Istentől, és tudjuk, hogy valami kellene ahhoz, hogy elérjük. Ezért mondjuk ez legyen az, hogy, hogy betartod mondjuk, mint tudom én, a, az iszlámnak az öt törvényét. És ha ezt megtartod, akkor kiváltatod Krisztus vérét. Vagy azt mondjuk, ha ha eleget el, is is lemondtál mindenről, akkor eljutsz a megsemmisülésbe, és ezáltal kiváltottad Krisztusnak a vérét. Vagy, hogy kicsit sajátosabbat mondjunk, ami Magyarországon gyakori gondolkozás, hogy eljárok templomba, mit tudom én, végigcsinálom az összes vallási szertartást, amit kell, hogy kiváltsam Krisztus vérét. De Krisztus vérét nem lehet kiváltani, nincsenek vérpótlékok. Tehát Krisztus, amikor meghalt, az azért tette, hogy mert az volt az egyetlen lehetséges megoldás, és megnézzük azt, hogy miért. 14-14-17-ig olvassuk tovább. Mert ő a mi békességünk, aki a kettőt egyétette és ledöntötte a válaszfalat, az ellenségeskedést az ő testében. A tételes parancsolatokból álló törvényt eltörölte, hogy békességet szerezve a kettőt, egy új emberré teremse önmagában. Megbékéltette Istennel mind a kettőt egy testben, a kereszt által megölve azon az ellenségeskedést, eljött és békességet hirdetett megtek távolvalóknak, és békességet a közelvalóknak. Ugye azt olvassuk, hogy egyétette a kettőt a tizen, eh, 14. ben Mert ő ami békességnek, akkor kettőt egyétette. És ugye itt arról beszél egyrészt, hogy a zsidókat és a nem zsidókat egyétette. Értsétek ezt az alatt, hogy Isten majd kitérünk, hogy ugye most akkor miért van a zsidós a zsidóknak maradni, hogyha valaki zsidó volt. Ö, szeretném, hogy ez erről foglalkozunk, nem ö, felt, nem üdvösség kérdése vagy ilyesmi, csak ö, hogy lássátok azt, hogy a Bibliának mi az álláspontja ez ügyben, legalábbis ahogy én látom. Az egyik az, hogy, hogy ilyen szempontból tette egyé, az Isten, ö, tette Isten egyé a a zsidókat és a nem zsidókat, hogy csak Jézus véréről van szó, ugye csak az ad üdvösséget. Másrésztről az emberek és is Isten között adott egy egységet. Nagyon érdekes a 14. versbe, egy ilyen ledöntötte a válaszfalat, ezt olvassuk, meg. Igen, ez az igen, ledöntötte a válaszfalat, az ellenségeskedést az ő testében. Nagyon érdekes, ugye, hogy. Hogy olvashatunk a, a, arról, hogy volt a Szent Sátor. Ugye amikor a zsidók vándoroltak a pusztába, miért bementek Kámámába, akkor Isten azt mondta, hogy hát nekem csináljatok egy hajékot, legyen egy sátor, nézzen ki így, legyen ekkora, használjatok ilyen dolgokat, volt benne Delfinbőr is, ez nagyon érdekes. Nem tudom, honnan szereztek Delfint a sivatag közepén, de kellett a is tenni. És a közepén volt egy, egy, egy nagy függöny, egy nagy vastag kárhid. Ne egy ilyen függönyt képzeljétek hanem egy ilyen nagy böszme valami, amit képtelenség és Ez választotta el a szentek-szentjét, ahol Istennek a jelenléte ott volt, ahol ott volt a szövetség ládája, és semmi más, csak a szövetség ládája, és az volt, úgy olvasjuk, hogy Isten zsámoja. Tudjátok, volt a trónus, volt a zsámo, és a zsámojról lépett le a király az emberek közé. És ez volt az a hely, ahol Isten úgymond lelépett az emberek közé, azt mondta, hogy én ezen keresztül megyek be hozzátok, ezen keresztül jöhettek hozzám, ez ami kettőnk között van. Hát azt mondták, hogy ez itt Istennek a jelenléte, és azon kívül voltak ilyen különféle áldozati helyek, ahol kenyereket kellett tartani, meg, meg gyertyámécses volt, ez a hétágú biztos láttátok már, hogy menóra azt hiszem úgy hívják. Tehát ilyen dolgok voltak ott. És volt egy ilyen szó. És azt olvassuk a, a Mát 15.38-ban, hogy amikor Jézus meghalt, akkor az a kárvit, ami bevittek később a templomban, amikor megépült a végleges templom, ez ketté hasadt. Ez egy nagyon érdekes kép, hogy az, ami elválasztotta Istent az emberektől, azt, azt Jézus nem csak szellemileg választotta el, ahogy így olvastuk, mondjára is kiterünk, hanem fizikailag is történt egy ilyen elválasztó akadálynak, az a ketté szakítása, a megnyitása. És nagyon érdekes az, hogy, hogy, hogy Isten szívében ott van az az egység. Ha emlékeztek a, a, a tékozló fiúnak a példájára, azt nem tudom, ismeri mindenki? Tékozló fiú. Jó, nem látom senki személyben, hogy nem ismerni. Jó. Ugye amikor jön vissza a fiú, megbánva a bűneit, hogy mit tett, akkor az apja... Kirohan elé, távolról, Ergo figyelte, hogy mikor fog már jönni, mikor jön, mikor jön. Nem a kapu előtt, hogy ki jött, papucsba, hogy fiam, hát nem is számítottam rá. Nem ezt olvassuk, hanem azt, hogy az apja futott elé, fölkapta a ruháját, elég furálmű, és rohant elé. Vonzotta az a közösség, akarta ezt a közösséget. És, és, és megbocsájtott, és, és beleadta magát, és gyűrű, és buli, és és ruha, és megbocsájtás, és fiáváfogadás, és minden volt. És el fogom most olvasni egy szakaszt, ami nagyon jól megmutatja azt, hogy Jézus, amikor a legnehezebb pillanatában volt az életének, akkor, akkor mit mondott Istennek. A János Evangélium a 17-et fogom felolvasni. János Evangélium a 17. Ezt úgy hívjuk, hogy Jézus főpapi imádsága. Ezt Jézus akkor imádkozta, amikor miatt keresztre feszítették, és meg volt az utolsó vacsora, Judás elment, hogy elárulja, és Jézus fogott néhány tanítványt, és nem tudom pontosan, hogy kiket, fogott néhány tanítványt, és elment az olajfák hegyére, és imádkozott. Ez, ez volt az az utolsó pillanat, amikor, amikor, amikor a, tehát innentől kezdődött a keresztútja. Ezután jött Júdás és talál. És nagyon-nagyon tetszik, hogy Isten, Istennek mennyire a szíven van az, a velünk való egység, mert hogy ennyire szeret minket. Tehát János a 17. Ezeket mondta Jézus, majd föltekintett az égre és így szólt. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amint hatalmat adtál neki, minden emberem, hogy örök életet adjon mindazoknak, akiket neki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a aki Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged a Földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám biztál, hogy végezzek. Atyám, most te is meg, meg engem, te magadnál azzal a dicsőséggel, amely már a világ létét előtt az enyém, enyém volt te Kijerentettem a te az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tiéd voltak, és nekem adtad őket, és a te beszédedet megtartották. Most megismerték, megismerték, hogy mindaz, amit nekem adtál, te tőled van. Mert a beszédeket, amelyeket nekem adtál, neki kaptam, és így befogadták. És igazán megismerték, hogy én tőled jöttem, tőled jöttem ki, és elhitek, hogy te küldtél engem. egy nagyon erős összetartozás legyen, összekovácsodásra olvasunk. Én értük könyörgök nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert, mert, mert a tiéd. Az enyém mind a tiéd, és a ti az enyéim, és megdicsőítettem ő bennük. Én már nem vagyok többé a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzá megyek. Szent Aján tart meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem őket a te nevedben, amelyet nekem adtál. Megtartottam őket, és senki sem veszett el közülük, csak a veszedelem fia, hogy az íres beteljesüljön. Most pedig hozzád megyek, de ezeket elmondom még a világban, hogy teljes legyen bennük az örömöm. A Te ígédet nekik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem a világból való, mint ahogy én sem a világból való vagyok. Nem, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őriz meg őket a gonosztól. Nem a világból való, mint ahogy én sem a világból való vagyok. Szenteld meg őket az igazsággal. A Te ígéd igazság. Úgy, mint, úgy amint mint elküldtél engem a világba, én is elküldtem őket a világba. Én oda szenteltem magamat értük, hogy ők is megszenteltek ki legyenek az igazságban. De nem csak értük könyörgök, hanem azok is, akik majd az ő beszédükre hisznek bennem, hogy minnyáján egyek legyenek. Atyám, mint te, én bennem és én Te benned, ők pedig mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy Te küldtél engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, mint ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy ő tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is velem legyenek ott, ahol én vagyok, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ teremtése előtt. Igazságos atyám! A világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és ők is felismerték, hogy te küldtél engem, és megismertettem velük a nevedet, és ezután is megismertettem, hogy az a szeretet legyen bennünk, amelyel engem szerettél, és én is bennük legyek. Olyan, mintha Jézus újra és újra körbejárná ezt a dolgot, hogy most hogy Isten benne van, ő bennünk van, a tanítványok, a tanítványok szeretik egymást, és, és megismerték Istent, és így ez egész egy ilyen, így, így Jézus így összehozza az egészet. Olvassátok majd a János 17 Nagyon érdekes az, hogy, így, hogy Istennek mennyire otthon a szívén az, hogy, hogy egységben legyünk vele. És ugye ez, ez azért, is, azért is van így, mert hogy vagy azt olvassuk, ugye, hogy Isten az embert a saját képmására teremtette. Amikor valakinek van egy jó barátja, akkor kicsit úgy érzi, mintha saját magával beszélget. Mint ha lenne valami abban az emberben, ami ő. Tudjátok, ez amikor ilyen azt mondom, hogy ú, egy a lelkünk, olyan... Nem tudom a lányoknál, hogy van fiúknál van ez, amikor egy igazi jó barátok, és azt mondja, hogy fú, olyan vagy nekem, mint egy testvér. Olyan, mintha egy darabka belőlem benned lenne. Ez a nagyon, nagyon erős barátságnak a jele. Akkor ott van az, amikor van egy, egy, egy, egy szülő, ment két szülő, ment egy szülőpár, szülők, és van egy gyermekük. És ugye ez a gyermek az visel az apából is, meg az anyából is ö, ö, fizikailag is bizonyos dolgokat, a szeme, a hangja, ahogy beszél, ahogy, mit tudom, én a, a lábujja van. Tehát nekünk például a középső három lábújunk, az egy picit kilóg előre-felé. ez is egy ilyen sajátosság, szülőktől örököltük, és ez ilyen oda tartozás is jelez meg az összenőtt szemöldök is, nem a családi hagyomány, úgyhogy nem fogom leborotválni. Üzenem az általános iskolai osztálytársaimnak, hogy nem borotválom le. Ne. És, és, és ott van egyre nagyobb szeretet. A barátok között van egy ilyen nagyon szoros szeretet, ami néha a távolsággal azért gyengül. Amikor valakinek van egy gyereke, akkor az a, egy ilyen még erősebb szeretetviszony van. Mert még jobban ráhasonlít. És gondoljunk, gondoljunk, gondoljunk bele abba, hogy Isten saját képmására teremtett minket. Isten pont olyannak lát minket, mint önmagát. Azt mondja, hogy hát, hát, ti beled, ti, én vagyok, értitek? Hogy, hogy van Istenben egy iszonyat vágy arra, hogy megtörténjen ez az egyesülés. Mint valami jó szappanopera, amikor elkeveredik valahová a... A gyermek, és akkor keresik égen földön, és akkor ott van az az feszültség, amit 812 részen keresztül húznak, és, és megtörténik ez a beteljesülés. Jó, ez, a szappanoperák ebből általában gitcsert csinálnak, de értitek, van ez, amikor az ember így nagyon vágyik valamire, mint hogy egy gyerek várja karácsonyt, hogy végre egyesülhessen azzal a traktorral, és játszhasson vele. Istenben még ennél is nagyobb vágy van arra, hogy, hogy velünk egységben legyen. És ezért van az, hogy amikor Jézusnak a legfontosabb imádsága, ami szóról-szóra le van írva a Bibliában, amit az atyával folytat, abban is erről beszél. Mert ez van Isten szívén, hogy ő akar velünk egy kapcsolatot, akar velünk egy személyes, élő, igazi kapcsolatot, mert ennyire szeret. Jobban, mint hogy egy anya tudja, meg egy apa tudja a gyerekét szeretni. Jobban, mint, mint a legerősebb barátság. Ezek mind csak ilyen kis... Állni képe ilyen apró, furcsa, torsz hasonlatai annak, hogy Isten mennyire szeret minket. És ezért, ezért olvassuk azt, hogy, hogy Krisztus egyétette magában a pogányokat a zsidókkal, és úgy, úgy az emberiséget, Istennel adott egy lehetőséget, hogy ez a kapcsolat, ami Istenben ott van, ez a szeretet, ez a kirobbanó vágy, ez, ez, ez beteljesülhessen. És, és, és érdekes, hogy, hogy itt ugye beszél egy, egy ilyen ellenségeskedésről, mi korábban olvastuk azt, hogy 14. versben, hogy ledöntötte a válaszfalat az ellenségeskedést az ő testében. Fontos, hogy ezt, ezt az igeveset ne csak úgy tekintsük, mint, egy ilyen, mint, mint, mint Istennek Isten való lelki egyesülést. Itt beszél nagyon egy ilyen, egy ilyen kulturális egyesítésről is. És nagyon fontos, hogy ezt, ezt, ezt megnézzük, hogy, hogy Isten nem a különbségeket nézi bennünk. Isten nem azt nézi, hogy mi körülmetéltek, vagy körülmetéletlenek vagyunk, vagy hogy férfi vagy nő. És... Nem tudom pontosan, azt hiszem a Kolossi 3.11, amit jelen ja nem az nem az, amit felírtam, de van egy Pál ír egy olyat, hogy, hogy nincs ezért Krisztusban nincsen, nincs többé görög, nincs többé zsidó, nincs, nincsen barbár, nincs férfi és nő, mindenki egy Krisztusban. És lesznek különbségek, főleg, hogyha ha mondjuk beindul ez a menekültes szolgálat, nagyon sok különbséget fogok találni alapvető dolgokban. Például ilyen, hogy baromi hideg volt, és akkor egy emberek sapkába, és nyitottuk a Bibliát, és lelekték a sapkájukat. Mert hogy a tiszteletnek a jelezott, hogy leveszik a sapkájukat. Hát, ha én fázok, akkor nem veszem le a sapkámat, attól függetlenül is tisztelem a dolgokat, de a sapka az azért olyan hogy melegítsen. Lehetnek különbségek közöttünk. Lehetnek habitusban is különbségek. Lehet, hogy két ember úgy érzi, hogy, hogy nem, képes, nem képes egymást elviselni, mert az egyik így jobbról balra a tehát a másik jobbra. Vagy, vagy akár ilyen bagatell dolgoktól, egész komoly dolgokig, akár teológiai dolgokról lehet szó. Hogy valaki azt mondja, hogy van-e levelendelés, a másik azt mondja, hogy nincs. És akkor egymástnak esnek, és külön egyházat alapítanak. Volt már ilyen, elég sok a, a történelemben. Amikor, amikor a testvérek, a test, tehát amikor kereszténytesokkal vagyunk együtt, akkor nagyon nehéz, de próbáljunk ne a különbségekre figyelni. Hogy ő ilyen, hogy ő amolyan. Ő neki ez belefér, hogy, hogy mit tudom késik, nekem az, az, az se fér bele, hogy 5 percnél, percnél kevesebb idővel, idő előtt megérkezzek. Lehetnek különbségek, de ne ezekre nézzünk, hanem nézzünk arra, hogy Krisztusban egyet vagyunk. És ö, ö, beszéltem ugye korábban erről a, a kártit dologról, és ö, azt hiszem kettő tanítással ezelőtt volt szó arra, hogy egy Jézusnak a halála az egy ilyen engesztelő áldozat volt. Ugyanazt a szót használja itt a görög annál a versenyen, amit megnéztünk, mint amit a zsidók törvényénél használt az engesztelő áldozatra. Az engesztelő áldozat olyan, mint amikor a kollégám elfelejti a barátnőjének a születésnapját, és kérdezem, hogy mit csinálsz, és mondja, hogy egy vágódeszkát, mert elfelejtette, vagy névnapja volt, bocsánat, és hogy gyorsan kell csinálni, mert elfelejtette, a névnapja van, és neki kell egy ilyen engesztelő áldozatot csinálni a barátnőjének, hogy a barátnője ne harapja le a fejét, hogy miért felejtetted az a névnapomat. Valahogy ilyesmi Krisztus áldozata is, hogy, hogy, hogy vagy így az engesztelő áldozat, hogy Istent ki kell elégíteni, mert Istenben van egy jogos harang a bűn felé, és ezért szükség volt egy engesztelő áldozatra, amiért állatok milliói haltak meg, mint engesztelő áldozat. És nagyon érdekes, hogy ez a kárpit, ugye ez a sátorban volt, amiről beszéltünk. Képzeljétek egy nagy sátrat, középen van egy kárpit. És a kárpiton túl, ahol Isten jelenléte volt, oda nem mehettek be csak évente, egyszer, és csak a főpap. És ez olyannyira szent hely volt, hogy, hogy a, a, egy nagyon hosszú ö, folyamat volt, azt hiszem egy egész hetes ö, folyamat előzte, meg egy ilyen áldozatsor, hogy a, a pap bemehessen, úgy is, hogy folyamatosan ö, minden nap kellett egy áldozati, engesztelő áldozatnak lenni ott a, a, a kápit előtt. Tehát mindig oda volt készítve egy, hogy folyamatosan Isten előtt legyen az, hogy Istenem, bocsáss meg a népnek a bűneit. És azért, hogy bemehessünk Isten jelenlétébe, tehát hogy az ember is közelhessen Istenhez, ahhoz meg egy hetes áldozatra volt szükség. Tehát az, fú, nagyon durva, olvassátok el a Mózes, 2 Mózes 29-ben van leírva, hogy, hogy néz ki, egy egész fejezeten keresztül. Írja hét napig kell állatot, így ezt vett ki, a, ezt a zsírt le a veséről, szóval nagyon durva, hentes valami, és... És olyanira nehéz dolog volt Isten közelébe menni, hogy a papoknak, a főpapnak a ruháján körbe csengők voltak, és amikor bement a szentek szentjébe, akkor ott egy kötelet kötöttek a bokájára. És ennek az volt a szerepe, hogyha a papnál esetleg valami bűn van, amikor bemegy Isten elértébe, akkor meghal abban a pillanatba, Mert ugye Isten szentségéhez a bűn az nem, nem fér össze. A tíz, teljesen tiszta, meg a, akár a hangyányi kis piszok, az se fér össze. Tehát, mint tudom, én zsú, hogyha látja, hogy bejön a Benni, és koszos a ruhája, még hogy csak egy, egy apró perc, akkor is a Benni mit csinált, tehát koszos a ruhája. Tehát istennél, Isten is így van, hogy, hogy, hogy, hogy egyszerűen nem tud összeférni a bűnnel. Meglátja a bűnt, bűnt akkor azt mondja, hogy én ezen nem tudok közösséget vállalni. És annyira komoly volt ez, ez az Istenhez való, Isten jelenlétébe bemenni, át ezen a, ezen a függönyön, a függönyön túli részre, hogy ha meghalt a pap, akkor az volt, hogy hallgatták, hogy amíg csinálja, addig jó. Amikor nem csilingel, akkor tudták, hogy akkor valamit rosszul csinált, hogy valami meghalt, és akkor jött a kötél, szerette, hogy kihúzzák a holtestet. Ennyire, ennyire komoly, komolyan veszi Isten azt, hogy, hogy, hogy ne lehessen hozzá menni bűnnel. De mit olvasunk, hogy, hogy Jézus lerombolta ezt a kárpitot szakította lényegében. Amikor meghalt ez a kárpit, ami fizikailag tényleg elválasztotta Istennek a jelenlétét az ő népétől, az így megszűnt. Most, hogyha ott nem lett volna Istennek, Isten, Isten jogosan haraggódott ugye az emberekre, mert ott van a bűn, akinek nincs bűnösztege fel a kezébnek, akarok gratulálni. Ö, ugye jogos, jogos Isten ítélete, de Isten azt mondta, hogy én, én megbocsájtok neked, nézd, félrehúzom a függönyt, és, és nem történik semmi baj, jöhetsz felém. Sőt, én megyek feléd, ezt mindjárt meglátjuk, hogy ez mit jelent. Ö, úgyhogy eljutottunk ugye a 17. versig, és azt olvassuk utána, 18-ban, hogy miért általában szabadultunk kettőnknek egy lélekben az atyához. Tehát mind zsidóknak, mind a nem zsidóknak. És soka, nem lehet, hogy ez, ez nem fog mindenkit érdekelni, amit most mondok, úgyhogy most nyugodtan lehet, aki nem akar, nem figyelni. Ugye van a zsidóság, akiről azt olvassuk, hogy ők egy kiválasztott nép. Isten ígéretet tett ugye, hogy, hogy én megáldalak téged, megsokasítanak annyi, annyi fiad lesz, mint, mint tenger partján a homok, meg igen a csillag. Ábrahám elkezdte számolni 1-2-3, eljutott 97-ig, mert tudta a számokat mondjuk, és Isten mondta, hogy még ennél is több lesz. És nézzük meg azt, hogy a zsidóság Krisztus előtt 3-4-5 től kezdődően mind a mai napig megőrizte a a, az identitását, is egy nép maradt, annak ellenére, hogy gyakorlatilag két évezredig nem volt otthonuk. Ilyen nincs, a világon nincs egy olyan nép, hogy akik, akik önmaguk tudtak maradni kétezer év hontalanság után. És, és Isten komoly ígéreteket tett a zsidóknak, és ugye itt meg azt olvassuk, hogy innentől kezdve nincsen senki más, csak Jézus. És akkor fölmerülhet a kérdés, hogy jó, akkor mi van azokkal a zsidókkal, akik megtartják a törvényeket, és nagyon igyekeznek, tényleg szeretik Istent, és oda teszik magukat. És e, nem tudom, hogy, hogy, hogy a Biblia ebbe egyértelmű választad, de én adok egy, elmondom a véleményemet, és mindenki döntse, hogy ő ezzel mennyire osztozik egyáltalán, vagy teljesen, vagy hogy. Én azt látom ezekből a versekből, hogy, hogy Isten adott egy személyes felelősséget egyrésztről minden, minden zsidónak. Ugyanakkor Isten ugye állandóak, és amit Isten mond, hogy úgy lesz, az úgy lesz. És ez a kettő ez úgy fér meg együtt, hogy, hogy Isten ugyanúgy hív minden zsidó embert arra, hogy megtérjen, ugyanúgy Jézuson keresztül. Mert mit olvastunk? Csak Jézus vérében van a megváltásunk. Vagy ha a kolossi 3.11-et, ezt most el is olvassuk. Ezt valóta Efézus, Filipi másik király. Kolossé 3.11. Igen, ez amit akartam felolvasni. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetélés és körülmetéletlenség, barbár, szkít a szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Tehát csak Krisztus az, akit, akit Isten elfogad, vagy Krisztuson keresztül jövő embert fogadja el, mint igaz embert. És innentől én úgy gondolom, hogy, hogy az, hogyha valaki... Ö, valaki valaki zsidó, attól még nem mentesül az alól, hogy neki meg kell térnie. Ugyanakkor ott van az, amit látunk, hogy Isten nagyon sok ígéretet adott a zsidóságnak, és ezért egy ilyen nagyon kiváltságos helyzetben lévő nép, annak ellenére, hogy a történelem nagyon megviselte őket, meg, meg gyakorlatilag Európában nem volt olyan ország, ahol ne írtották volna őket. Nagyon fontos azt látni, hogy, hogy, hogy, hogy Istennek Istennek még inkább még a szíveértük, értük, hogyha szabad ilyet mondani. Még jobban szeret a zsidóságot. És ö, van egy hosszabb rész, ezt felolvasom, és utána már többet nem beszélek. Erről könyvek vannak, meg folyóiratok. a valakit meg kell akkor nyugodtan bele magát. A Róma 10-11-et szeretném felolvasni. Egy hosszabb igeszakasz, de nagyon jól megmutatja azt, hogy, hogy egy... A leg, legzsidóbb, leg, legkeresztényebb ember Pál, aki egyszerre volt mind a kettő, ugye tökéletes a zsidó törvények szerint, mert minden tudott, meg a legjobb mesterek lábainál tanult, meg, meg, meg minden, is írta a Bibliának a jelentős részét, az új szövetségnek a kétharmadát, hogy ez az ember, aki egyszerre volt zsidó 100 és egyszerre volt keresztény 100 ban hogyan vélekedik róla, és szerintem nagyon jól mutatja Istennek a szívét ez is. Róma 10 -15. Testvéreim szívemből kívánom és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek, nem mint a zsidók. Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy van bennük Isten iránti búzgóság, de nem a helyes ismeret szerint. Mert nem ismerik Isten igazságát, hanem magukéknak igyekeznek érvényt szerezni, és Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Mert a törvény vége Krisztus minden hívő megigazolására. Mert Mózes a törvényből való igazságról azt írja, hogy aki azokat cselekszi, élni fog általa. A hitből való igazság pedig így szól, nem mondd a szívedben, ki megy föl a mennybe, azért, hogy Krisztus lehozza, vagy kiszáll le a mélységbe, azért, hogy a Krisztus halottak közül felhozza. De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van, Még pedig a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha száddal úrnak való Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz. Mert szívvel hisszük, hogy me igazulunk, és szája teszünk vallást az üdvösségről. Mert azt mondja az írás, aki híz benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidó és görög között, mert ugyanaz az Úr mindenkinek. Aki kegyelemben gazdag mindenkihez, aki őt segítségül hívja. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözlő. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hittek? És hogyan higgyenek abban, aki felől nem hallottak? És hogyan hallanának ige hirdető nélkül? És hogyan prédikálnak, prédikálnak, ha el nem küldik őket? amint megvan írva, mi szépek a jó hírt hirdetőnek lábai. Ez egy nagyon jó gyövés. De nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, mert Izsaiás azt mondja, Uram, ki hitt, mi beszédünknek? Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. De kérdezem, talán nem hallották? Sőt, inkább az egész földre elhantott a hangjuk, és a földkerekség az ő beszédük. De kérdem, Izrael általán nem értette meg? Elsőnek Mózes mondja majd, Titeket egy olyan nép által tesznek féltékeny, amely nem nép, értetlen néppel haragítanak meg titeket. Majd Izsaiás nyíltan ezt mondja: megtaláltak, ö, megtaláltak azok, akik nem kerestek engem, nyilvánvaló lettem azoknak, akik nem kérdezősködtek felőlem. Izraelnek pedig ezt mondja: Egész nap kitartóan kitártam kájaimat az engedetlen és ellentmondó nép felé. Egyébként arról az, akikről beszél, hogy akik nem nép, vagy olyan nép, aki nem nép, azok mi, mi vagyunk, azok, akik nem. Isten kiválasztott népe a nem, nem zsidók. Kérdezem tehát, elvetett, elvetette Isten az ő népét? Semmiképpen. Mert én is izraelita vagyok, Ábrahám Magvából, Benyamin törzséből. Nem vetette el Isten az ő népét, amelyet eleve kiválasztott. Nem tudjátok, mit mond az írás illésről, amikor panasz Isten Istenmér Izrael ellen. Uram, prófétáidat megölték, oltáraidat lerombolták, csak én egyedül maradtam meg, és engem is halára keresnek. De mit, Isten, de mit mond neki az Isteni felelet? Meghagytam magamnak 2000 embert, akik nem hajtottak térdöt a bahának. Így tehát most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Ha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből, különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Mi tehát a helyzet? amire Izrael törekedett, azt nem nyerte meg, a választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkéményítettek, amint meg van írva. Isten a kábultság lelkét adta nekik, szemet, hogy ne lássanak, hogy ne halljanak minden mai napig. Dávid is ezt mondja, legyen az asztaluk csapdává, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá. Sötétül jön meg szemük, hogy ne lássanak, és hátukat a görnyez meg. Kérdezem tehát, nem azért botadtak-e meg, hogy elessenek? Semmiképpen. Hanem az ő eresésük által lett az üdvösség a pogányoké, hogy féltékenykedjenek. Ha pedig az ő eresésük-e világ gazdagságává, gazdagságává lett, Vesztességük a pogányok gazdagságává, mennyivel inkább azzal lesz teljességre jutásuk. Nektek, pogányoknak pedig azt mondom, amennyiben tehát én a pogányok apostola vagyok, dicsőítem a szolgálatomat, hátha ezzel féltékenyé tehetném véreimet, majd a zsidókat, és megmenthetnék közülük némelyeket. Mert ha elvettetésük a világ megbékérését jelenti, mi más jelentelen befogadtatásuk, mint életet a halálból. Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is az, és ha a szent, akkor az ágak is azok. Ha pedig nem, át kitört, te pedig vadolajfalétedre beoltattál azok közé, és részesedtél az olajfa adó adógyökerének, ne kérkedjél az ágak ellenében. Ha pedig kérkednél, nem te hordozod a gyökereket, hanem a gyökerek téged. Azt mondom ezért, kitörettek az ágak, hogy ne oltassam be. Úgy van, azok, azok hitetlenség miatt törettek törtett, ki, te pedig a hitáltal állsz. Nem fúvalkodjál fel, hanem félj, mert ha Isten a természeteságokat nem kímélte, majd téged sem fog kímélni. Vedd észre tehát az Isten jóságát és keménységét. Keménységét azok iránt, akik elestek, irántat pedig jóságát, ha megmaradsz a jóságában, különben téged is kívánnak. Azok pedig, ha nem maradnak meg a hitetlenségben, beoltatnak, mert Isten képes ismét beoltani őket. Mert ha te a természet szerint valóban olaj, való, való vad olajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szeréd olajfába, akkor mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájukba? Mert nem akarom testvéreim, magatokat bölcsnek tartva, ne tudjátok meg ezt a titkot, hogy Izrael megkeményedése csak részleges, ameddig a pogányok teljes számban be nem jutnak. És így az egész Izrael üdvözül, amint meg van írva. Eljör Sionból a szabadító, és elfordítja Jékoktól a És ez lesz velük az én szövetségem, amikor eltörlöm bűneiket. Az evangéliumra nézve ugyan ellenségek tértetek, de a kiválasztása nézve szeretettek az ősatjákért, Mert Isten ajándékai és az ő elhívása visszavonhatatlanok. Mert ahogyan ti egykor engedetlenek voltatok Istennel szemben, most pedig írgalmat nyertetek az ő következtében, úgy ők is most engedetlenné lettek, hogy a nektek adott révén végül ők is írgalmasságot nyerjenek. Mert Isten mindenkit alá rekesztett, hogy mindenkit, mindenkin könyörüljön. Ó, Isten gazdagságának bölcsességének és tudományának mélysége, mert igen kifürkészhetetlen, kifürkészhetetlenek az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útjai. Mert ki ismerte meg az Úr értelmét, hogy ki lett neki tanácsadója, vagy ki adott előbb neki, hogy annak visszafizesse azt? Mert tőle, általa és érte van minden. Ővé a dicsőség, mindörökké Az Ez a két fejezet, kicsit nehezen érthető, hogy ilyen olajfákról beszél, hogy belettünk volt, van meg ilyesmi, de hogy, hogy azt látom, az, az egyértelműen látszik belőle, mert ezt írja, hogy, hogy Isten nagyon nagy kegyelmet mutat a zsidóság felé. Nagyon szereti őket. Úgyhogy, ha van, van, vannak, ugye a kegyel, akik felé kegyelmet mutat, meg akik felé még inkább kegyelmet mutat. Úgyhogy én ezek a alapján azt gondolom, hogy Isten ugyanúgy személyes felelősség, felszemélyes sem mindenkit hív magához, és mindenkinek a személyes felelőssége, hogy kemény vagy puha szívvel megy Istenhez. De azon kívül, hogy azok, akik zsidók, azoknak Isten még nagyobb, még nagyobb ajándékokat tett félre. Menjünk tovább az Ephrízusi levélbe, a 18. verstől. Mert általában szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ugye az egy lélekben az Isten lelkét jelenti, és e, múltkor beszéltünk ugye arról, hogy a jónak a cselekedet, jót megtenni, meg a törvény megtartása, az mind csak a lélekből lehetséges. Sehogy máshogy nem megy, mert lehet, hogy egy részét meg tudjuk tenni, de teljesen nem fogjuk tudni, csak hogyha Istenből táplálkozunk, hogyha Istennek a, a lelkülete, a lelke van bennünk, és Isteni szeretettel vagyunk az emberek felé, mert az emberi szeretet az elfogy, vagy feltételei vannak. És Érdekes, hogy, hogy ott van a lélek, mint szabadító dolog, és ott van a lélek, mint a törvény megtartója, úgy, aki törvény beteljesíti, és Isten gyakorlatilag Jézuson keresztül mind a két mód szerint tökéletes, tökéletes áldozat. Ez azt jelenti, hogy Jézus volt az, aki, aki betöltötte a törvényt, tehát a zsidók azt, mondták, hogy tökélet, azt mondhatják rá, hogy tökéletes. És ő volt az, aki a nem zsidóknak, akiknek esélyük nincs a tökéletességre, azt mondta, hogy, hogy nek te nem tudod megtenni a tökéletességet, mert nem vagy a kiválasztott névbe, de én megteszem helyetted. Tehát teljesen mindegy, hogy melyik oldalról jössz, zsidó vagy nem zsidó, körülmetélett vagy körülmetéletlen, vagy barbárkat, vagy szkíták vagyunk, nem tudom, annak is skiták-e valahol. Nincsenek itt a skita testvéreink most. Uh, teljesen mindegy, hogy honnan jöttünk, akkor is uh, Jézus tökéletes megoldás. Jézus az egyetlen és tökéletes út az Atyához. És ő az, aki, aki betölti végül is azt, amit kért. Ugye Isten adott egy törvényt, hogy tegyétek azt, ami jó. Olvastuk ugye a tizedik vásból, hogy Isten jó cselekedetekre teremtett minket. És a zsidók erre nagyon igyekeznek, és amikor befogadják Jézust, akkor ezt meg is tudják élni. És azt mondják, hogy beteljesítettem a zsidóságomnak a törvényeit. Mi, akik nem zsidók vagyunk, és meg se próbáljuk, mert nem tudjuk, vagy nem akarjuk, nekünk pedig az, hogy, hogy egyszerűen ott van bennünk az a, az a Krisztus lelke, vagy Istennek a lelke, ugyanazt végzi el. Tehát mindegy, hogy honnan jössz, ugyanaz a megoldás. Ez, ez csak így megerősíti azt, hogy, hogy Jézus vére az egyetlen. És 19-től olvassuk, 19-20, jönnek a nagyon jó részek. Amilyen rossz volt az eleje, hogy ilyen Istentől távoliak, meg kirekeztettek vagyunk. Most jön az, hogy mit lettünk. Legjobb, ez most a jelenlegi állapot. Azért tehát nem vagytok már idegenek és jöbevények, hanem a szentek polgátása és az Isten népe, akik az apostolok és próféták alapkövére épültek, ahol a szegletkő maga Jézus Krisztus. És itt ö, látunk, hogy az egész Bibliában egy szerelmes történetet hogy Isten kiválasztja magának a zsidóságot, mint ahogy a fiú kiválasztja a lányt. Jó, hát tudom, a lányok választják a fiút, de most nem menjünk bele. Isten kiválasztja, kiválasztja a zsidókat, és azt mondja, hogy, hogy ti lesztek az én, én, én drágaim, az, az én egyetlen feleségem. Úgy, mint én is tudok kedves lenni más lányokhoz, meg, meg azt mondani, hogy zsude jó a főbe de a feleségem, hát ő, a, ő, a, ő a, nekem a non plusz voltra. Na, Istennek a zsidóság ilyen. Ő kiválasztotta őket, mint egy szerelmét. És mi megnézitek a, a, a Bibliának nagyjából ezt a jelentős részét, akkor arról olvasunk, hogy volt Isten kiválasztotta magának ezt a szerelmet, a kedves szerelem meg, meg elment prostituáltnak és rendszeresen összefekült másokkal, és Isten pedig azt mondta, hogy én továbbra is szeretlek téged. Erről szól az énekek, éneke, olvassátok el nagyon jó. Erről szól a krónikák, a királyok könyve, a krónikák könyve, hogy Izrael minden hogyan megcsalja Istent. Különféle isteneknek áldoznak, föláldoznak gyerekeit, meg, meg belemennek hülyeségekbe, és Isten azt mondja, én szeretlek téged, mert te az én szerelmem vagy én kiválasztottalak, és döntöttem melletted. És most jön a durva része, nem a jó része, hogy Isten ebbe a szerelmes történetbe vett bele minket. Akiket nem választott ki, azt mondta, hogy, hogy, hogy én azokat is, akik engem nem keresnek, amikről olvastunk ugye, az előbbi a római levélben, akik nem keresnek, akik nem nép igazából, azt a népet teszem én ugyanúgy magamért, ugyanúgy kiválasztom, és ugyanúgy fogom szeretni, mint a zsidóságot. Mennyire nagy kiváltság, mint megint csak lehetne szappanoperás dolgot, hogy a cserédlányt megszereti az úr, és azt mondja, hogy nem vagy rá és nem onnan jöttél, de én akkor is szeretlek, és... És, és, és akarlak téged, és, és, és, és ugyanazt, amit ígértem a zsidóknak, én azt neked is meg akarom adni. Fölolvassom még egyszer a 19-től, amiatt, hogy Isten belelehet minket ebbe a szerelmes történetbe, ezért nem vagyunk már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és az Isten népe, akik az apostolok és proféták alapkövére épültek, ahol a szegletkő maga Jézus Krisztus. Benne van az egész épület összeillesztve, és benne növekszik Szent templomázúrban, akiben ti is együtt épültek a lélek által Isten hajlékelve." Úgyhogy igazából megint az jön ki, amit, amit a Zsú már nagyon megjegyzett múltkor, hogy Jézusról. Ugye, Jézus, szeressük Jézust, és olvassuk a Bibliánkat, mindig ez jön ki. Most a, az első részre a hangsúlyos, hogy, hogy Jézus az, aki, akin, akin áll ez az egész. Azt olvastuk, hogy ha még kiválasztott, megkülönböztetett nép vagyunk, akkor is Jézus nélkül nincs üdvösség. Pál is arról beszél, hogy, hogy Jézuson kívül még a zsidóknak sincs üdvösségük. Még a zsidóknak sem, akiknek Isten azt mondta, hogy, hogy én, én, én, én kiválasztalak titeket, és ti külön, külön kiemelt figyelmet kaptok tőlem. És, és ha még nekik sincs, akkor nekünk miért lenne? Nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy minden, minden amit, ami, ami az életünk, minden, amit, amit a kereszténységünkben azt mondjuk, hogy felépítettünk, meg megértettünk, az minden Krisztuson alapuljon. Nem azt olvassuk Krisztusról, hogy ő az első sorban egy tégla, vagy ő az, akire rá van alapozva az egész, vagy ő, ő az építő mester, Nem ezt olvassuk, hanem ő a szegletkő. A szegletkő az, amihez képes minden egyenesben van. Amikor építenek egy házat, akkor elrakják a szeglekkövet, és akkor onnan mennek. Na, itt a széle a teleknek, innen megyünk. Ő a referencia pont az életünkbe. Hogy amikor olvassátok a Bibliát, amikor gondolkoztok, gondolkoztok Istennek a dolgain, amikor meg akarjátok élni a hiteteket, amikor akartak valamit tenni, amit Isten a szívetekre rakott, akkor az mind Jézuson alapuljon. Belőle miatta legyen az, amit teszünk. Legyen egy ilyen Jézus központú gondolkozásatok. És miért kell ez? Egyrészt azért, mert azt a Bibliában, hogy nincs más lehetőség. Másrészt, hogy ez a kutyás dolog ne történjen meg velünk. Hogy ne essünk vissza azokba a dolgokba, amiből Isten megváltott minket. Mert, hát most nem szeretném taglalni a kutyának a hányását, de azért nem egy, nem egy, nem egy kívánatos dolog. És, és a bűn sem lehet kívánatos számunkra, ugyanúgy kell mint mintha egy hányás mondna bármennyire is jó volt annó az a dolog. Nagyon fontos ez, hogy Jézuson alapuljon az életünk. És ugye azt olvassuk, hogy, hogy, hogy Isten hajlékává lettünk. Ez picit nehezen érthető, hogy most akkor, akkor most mit, hogy vagyunk mi hajléka, hogy vagyunk templom. Én nem vagyok egy épület, én egy ember vagyok. Nem is szeretnék ebben nagyon belemenni, de szeretnék felolvasni zárásként egy, egy igeszakaszt ami két vers, csak az egész, hogy, hogy Isten milyen ígéretet adott az, a, a zsidóknak, azt mondva, hogy ha engem szerettek, akkor ez lesz. És ugye mondtam azt, hogy Isten belevett minket is abban a szerelmes történetben, amit a zsidóknak, zsidókkal kezdett elírni. Úgyhogy ez is ugyanúgy vonatkozik ránk. Ez a 3 Mózes 26, 11 12. Lehet, hogy egyébként most nem értetek sok mindent abból, amit elmondtam, mert tudom, hogy ezek mehetzenemészthető dolgok, meg is ha belelkesedek, akkor képtelen vagyok magamat is néha követni. De gondolkozzatok el ezeken a dolgokon, hogy, hogy, hogy Isten miből hozott ki, és milyen ígéreteket adott nekünk. És ez, ez az, ami, ami meg fogja adni azt a lelkesedés, azt a, a lelkeletet az életünkbe, amivel, amivel tényleg örömmel fogjuk tudni élni a keresztény életünket. Nem egy kényszerből, hogy, hogy, hogy, és lehet, hogy csak én vagyok, így hogy néha kényszernek érzem a kereszténységemet, hogy, hogy, hogy, hogy hú, hát most jönni kell, szolgálni kell, és, és tudom, hogy ez a jó út, de nehezen megy, meg néha nincs kedvem hozzá. Ezt Isten el tudja venni, és tudod, hogy egy olyan tüzet, amiről ugye azt olvastuk múltkor, azt hiszem, Izsaiásnál, hogy, azt hiszem, de javítsatok ki, hanem úgy, hogy egy csontrányokba zárt tűz lett, egy ilyen feszítő érzés, és, az mozgat és hajt, mint az emberek, amikor fájja foga, nem tud másra figyelni, csak arra, hogy fájja foga. És hogy Isten is tud bennünk egy ilyen tüzet adni, amikor megértjük azt, hogy honnan hozott ki minket, hogy mennyire szeret minket, és hogy milyen, milyen nagy, mennyi áldást akar nekünk ezzel a szeretetem miatt adni. Úgyhogy ezen gondolkozzatok majd de ezeken, olvassátok el még egyszer ezt az igazságszakaszt, ezt a, az Efészus 2.11-től a 22-ig, majd. És akkor az záró, az pedig. 3 Mózes 26, 11 12 Ugye arról volt szó, hogy mit jelent Isten hajlékának lenni, és közöttünk, hogy aki közöttünk Isten. Hajlékomat, közét, hajlé, hajlékomat közétek helyezem, és nem utállak meg benneteket. És közöttetek járok, és Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Én az Úr vagyok a Te Istened, aki kihoztrak Téged Egyiptom földjéről, és ne, hogy ne, legyen, ne legyetek az ő, ő szolgáig, és összetörtem az igátok fáját, és főlegyen vezettem vezettelek benneteket. Ha azt szeretnétek, hogy Isten az életetekben ott járjon, és ott legyen, akkor, uh, akkor, akkor alakuljatok Krisztuson, mert akkor fel fog épülni az életünk úgy, egy olyan, olyan ház lesz az életünk, amiben Isten azt mondja, hogy ja, szíves, én szívesen ott akarok lakni. Én akarok, ott akarok lenni, mert ez nekem tetszik. Úgyhogy bátorított tüket, hogy így, így ismerjétek meg jobban Jézust, és, és, és, és ha nem ismeritek még Jézust, akkor, és nincs kapcsolatotok Istennel, akkor, akkor kérjétek Jézust, hogy, hogy így, Jézusom, én tudom, hogy meghaltál, vagy legalábbis nem tudom, de az a szakállas űrge azt mondta a gyűliben, hogy te meghaltál a bűneimért, és hogy te egy kapcsolatot akarsz velem, mert te annyira szeretsz, annyira szeretsz, hogy, hogy be, bevonsz abba, amiben egyébként nem vagyok méltó rá, Abba a történetbe te engem beraksz, és ugyanúgy szeretsz, mint a kiválasztottaidat. És, és Isten pedig akar velünk kapcsolatban lenni. Úgyhogy egyetlen dolog, amit kell tenni, Jézushoz fordulni, letenni a bűneinket, megbánni ezeket. És Isten azt olvassuk, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy eldobja őket magától, az óceán, vagy a tenger felekére süllyezti a bűneinket, és soha többet nem emlékezik meg róla, ekkora szeretett benne. Úgyhogy, szeressétek Jézust! Ez a, az egésznek a lényege És megyünk tovább majd legközelebb az 1 Jézus 3-mal. Istenem, köszönöm a szeretet, köszönöm ezt a szerelmes történetet, és, és bocsássak olyan sokszor, hogy nem értem, meg nem értjük azt, hogy, hogy most, most ez, ez mennyire egy komoly dolog, és hogy Te mennyi mindent beleadtál, és, és kérlek Istenem, hogy vezess minket, kérlek, hogy az, hogy jobban megérthessük a szeretetet És én hiszem azt, Uram, mert Te jött ígérted, hogy, hogy ez a tudat, ez, a, ez az identitás ez át fogja formálni az életünket. És, és kérlek, Uram, hogy ott, hogy így, így tudjunk, tudjunk még jobban ráfigyelni, Uram, hogy akik nem ismernek Téged, akár itt, akár családjainkban, munkahelyünkön környezetünkben, bárhol, Uram, akik nem ismernek téged, megismerhessenek, Uram, és szeretnék kérni egy a menekültáboros szituációért, és Uram, hogy kérnek, hogy azokat, akikben elkezdtél dolgozni, őket, Uram, növezd, használj minket ebben a munkában, és ad Uram, hogy ők is bátrak legyenek, és, és szólják az evangéliumot a, a sorstársai között. Uram, mert egyedül, egyedül Jézus csak Te vagy, Te vagy az a, az utazatjához, az és, és csak veled lehet Istennel, Istennel kapcsolatunk, csak rajtad keresztül. Köszönöm azt, hogy Te nem nézol meg hogy honnan jöttünk, milyen társadalmi vagy anyagi, anyagi szinten állunk, hanem Te csak szeretsz minket egyszerűen. Köszönöm neked ezt, Jézus, és, és legyen, legyen dicsőséget a majd nevednek, a fiamájban kértelek.